Я б вернувся трохи розрадити. Вен'ямін, не зробіть помилки. Її душа потребує тепер тихо виплакатись, як по грозовищі дощем. Потім краєчком зійде райдуга від ненашого сонця, і вже серце врятується від розбиття, якщо не потерпить напливу горя знов, як сьогодні. Біля неї Зіна потрібніша, ніж ми. Мовчки ходім. Рушають далі. Другим напрямком, заглядаючи в одну газету, відходять двірники Жебрак. Зупинка їх напроти яскравих вікон на другій стороні вулиці під широкою вивіскою «Школа танців». «Присядьмо на виступці», – пропонує Жебрак. Я недавно трохи підробляв, малюючи покрівлі і стіни. Стояв на тоненькій довгій драбинці. Ціплявся там, як вивірка, а вже тепер ноги здерев'яніли, піджилки неють. Сіли обидва, двірник очима ловить часописні шапки, коли його приятель продовжує спогад. Я тому, сказать, заживаю високоградусної, бо мороз казнить, і валюся спати поночі, іноді в западенні, при сходах до високого першого поверху, а там внизу надбігає вода. Зимою один з наших мандрівників не з бомів, бо то люди злі, а з мирних, як ми. Ночував ну, там, і голова його примерзла до цементу. Ставав на швидку відразу, тож відірвав собі з голови добрий шмач шкіри. Якось його лікували в госпіталі, коли загнуїлось, але і мозок був щось як крига промерз. Випускали звідти, і знов брали, бо лихо, в скорості помер. Коли я там спав, згрівши чаркою, був би теж примерз, як він». Сотні люду, проходячи, бачили, а ні одному в голову не стукнуло, хоч відкочу лежачого от від водички при морозі. Цей один музикант виніс товсті газети, посунув, сплячо на них, подушечку стару поклав під голову, а зверху накинув старий грубий коц. А вранці будять, хто проживали в підвальному поверсі, вставай, кажуть, та подякуй, роданеві, а то був би ти пример з молтою гобо. Тоді сказав я спасибі йому, зворушився над тією подушечкою. І чого йому пропадати? Двірник. Чи ноги відійшли, то підем. Боліли від стояння на драбині. А з очима що? Жебрак. Зимою простужені. І тепер слюзатся. Що робити? Витирає рукавом. Як думаєш? Чи його таки стратять? Чи якось врятуються по небесному прощенню? От хоч би, що зберіг мою голову живою. А припустимо, Помер і став чоловік на суд, можна сказати, перед Терезами. Темні зборища кладуть на одну таріль повну всі гріхи, ваготою потягнуло зразу вниз. Коли ж ангел відшкував подушечку, котрою відділено сонного когось від каліцтва, і поклав на другу таріль, то цікаво, що буде. Двірник, не знаю. Тут богослов'я на розпит. Якби було по язичницьких буквах, душа пропала. А всім навік пощастило, бо виявилось, Бог до всіх безміри милостивий. Перед ним, думаю, сама подушечка переважить. Жебрак. Бачив? І от приятелька терпить, завинила. Всяко буває. Двірник. Відмучимося тут, бо за гробовим залізом без кінця вопль не світський, хто не відпокутувався. Жебрак. А власне, як виглядає, що сказано, безодня і тьма? «Де?» – двірник. «Внизу, поза видимим, що єсть, вроді як зовні. Ти ж можеш дещо забути. Викинув з пам'яті, випало з мислі. Нема. Отак відривається душа від неба. Загин. Що існує, видять ангели, бо воно в світлі жити. А де відрив від Бога, нема життя і світла. Тьма зовнішня. Розміщається адська темрява в ній, не розкаяні душі, то відкинулись від Христа і неба. Жебрак. На чому ж держаться в порожності? Двірник. Сили прокладено, ніби магнітні, а порядок другий, кому ближче, кому глибше, по змірених присудах. Жебрак. Через те виходить пекло найгарячіше, аж на низу. Двірник. Там. По книжечках, що я прочитував, видно, Адська прірва чорніє під усім зірковим світом, а посередині в ній щось як вулкан величезний відтулиною чи як колодязь глибини.